Com veieu, serà molt interessant aquesta roda de premsa explicar el seguiment d'aquest fantàstic projecte de la Gitar, que em podria fer un gran detall, però que no serà molt contents que Figueres s'hagi doncs, començat, eh, s'hagués iniciat el temps passat, doncs a partir d'aquella dèca Gita, doncs, tot el projecte que es va fer i tota l'espectació que va tenir en eh, el centre de Figueres, i va doncs, desencrenant-se tot el projecte amb, eh, amb l'idea de tenir aquesta companyia professional de dansa a Gitaro i que ara us explicaran el primer d'aquests espectacles que s'ha volgut en la geologia i en cas, ja passo que s'ha de fer el projecte doncs, que us doni més detalls de tot el que estan preparant Gràcies Sí. Sí. Va, eh, com bé sabeu el festival Agitart o el projecte Agitart eh, es va acabar metres, eh, des de l'Ajuntament passat juliol a principis de juliol va ser tot un èxit i, i fem un recopil·legatori un fet que ens va molt positiu ja que els, els, els ballarins que venien les companyies de fora tots els participants que van estar involucats van estar molt contents així que ara ens embarquem des de l'Ajuntament i des d'Agitart de amb la continuïtat del projecte aquest projecte Agitart eh, amb la nova producció una nova peça que es diu Pandora eh, i que forma part d'una ideologia eh, que parlarà de, dels estereotips de la societat eh, de les reflexions que jo com a persona, com un mil puc tenir de, de, de, la, de la visió particular del món uh, en aquest cas m'he uh, acompanyat també he volgut uh, que les ballarines de la companyia uh, hi formessin part o que participessin com l'Asli i la Georgina que hi va, ja hi van estar ha passat mes de març i abril i la Georgina va arribar al juliol ja uh, ara l'incorporem a l'ànima aberta uh, per criar aquesta imatge la, la primera part de la peça o la primera part de la trilogia eh, parla de, de, de les dones hi haurà tres parts molt diferenciades una de les dones, una dels de homes i l'altra dels dos junts uh, i bé, el Bíblos entén la primera part que és aquesta que parla de les dones i um, se'n bueno, aclararan en un sofà se'n trobaran en una escena o només en veureu a l'escenari d'un sofà on elles tindran diverses eh, situacions o escenes quotidianes o no quotidianes o des de la història també encercant o vulguem agafar la història de la dona fins ara des de, per quin procés anat passant no eh... és que rei i, i res però de cara a aquest any podem continuar amb agitat eh, ja, estem, ja hem començat a treballar amb, amb el festival de l'any esperant també eh, l'acceptació o sigui que s'accepti es, que, que el Cristi Claude no s'accepti per part també, del públic i d'altres eh, eh, subvencions eh, i també estem intentant organitzar que la companyia, aquesta peça, la primera peça, eh, pugui tindre un petit tour per Catalunya com també estem orientats a organitzar actuacions fora del Reino Uní ja que bueno, tenim bastant contactes i ens coneixem bastant. Llavors, encara al gener del 2015 hi ha bastantes possibilitats de que aquesta mateixa peça que es presenta la setmana que ve eh, surti a fora i, i es va fent més gran uh, de cara també uh, a projectes futurs de d'agitar, és uh, això que donar-li la continuï continuïtat i que es vagi fent més gran uh, volguem que també, les escoles de dansa uh, de Figueres acabaran a poellar si uh, les escoles de dansa i tindran que Figueres tingués bastant un punt fort en la dança a l'acabada de no. l'espectacle hi haurà un petit aperitiu per, per acompanyar. és la nostra filosofia que com no, vas en el teatre no només vas al teatre, sinó que també vas, no en vas sents un espectacle, sinó vas a fer el moment si volem que sigui una activitat que fas pot i anar. Veiem que teneix un aperitiu després o. una xerrada, m posada en, en públic o, o sigui, que el públic pugui parlar d'ells i pugui opinar és, és important, no només vinc i me'n vaig, com al cinema sinó intentar això, que el públic es quedi no només marxo si no si <síns> no si si perdó el dia, el, dia, el dia 27 de setembre <sum> <sum> el dia 27 de setembre a les 9 del vespre és entrada gratuïta al diàleg del jardí uh, és gratuïta uh, i a acabar l'espectacle farem això que també volem intentar uh, introduir el, <sum> o propongar uh, és la tequina inversa que Veiem que funcionen molt eh, a fora i creiem que, que pot funcionar aquí que és que la gent va entrant en el cap de, de manera gratuita i a l'acabar l'espectacle hem dissenyat una gegant on, on la gent podrà posar la voluntat o eh, puntuar l'espectacle o a dir jo, jo vull donar aquests diners a l'espectacle o al projecte o en doncs no, no es pagarà un preu de d'entrada, eh, sinó la gent pagarà el que vulgui o el públic pagarà el que, el que ben bonament vulgui, si no pagarà gens, no pagarà res. que nosaltres trobem quan hi ha que estic per aquí a Volcán, o quan m'he estat per Barcelona i per fora quan tornava a la ciutat jo, jo a la i jo la passa la programació de, del teatre al jardí trobava com no hi havia dansa no hi, hi havia gaire cosa uh, llavors per part nostra intentem promoure això que, és, que per nucli de marxa es vagi que hi ha gent perquè hi ha les escoles, hi ha les arts escèniques dalt de, de l'UFEU llavors és, jo crec que és aquesta unió d'artistes de Tiberes que, que hi ha molts i amb molt de talent eh, que farà créixer al nivell artístic de la ciutat eh, llavors sí que ens preocupa molt que no, no hi hagi una programació de dansa o d'arts del, del moviment no, no és necessàriament dansa pura i dura sinó moviment en general Eh, sí que n hem parlat amb, amb, amb el teatre i, i hi ha la possibilitat de que, de que Gitar eh, porti part o s'encarregui d'informar en, en, en, en el teatre o a l'Ajuntament del que existeixen aquestes companyies perquè es crea una programació en el, en el teatre al jardí com a la CATE o a l'Editori o no ho sé, els espais assents no descartem que treballant en el mig camí de fer el mateix que he fet en funcions musicals s'encaraguin de la producció de música doncs que ha d'ajudar i una formació de dança perquè no malauradament encara que s'ha fet una majoria com pot ser en l'hora de crear o no bé, ell diu no hi ha aquesta majoria Llavors és, això. és crear començar a crear des del el setembre passat aquesta, aquest públic o aquesta audiència o aquest, aquestes persones que per una banda no tenen consciència i consciència de que existeix I, i les persones que ho coneixen que el coneixin tot el ventall que hi ha no, no és el ventany només del contemporani o del clàssic o hip hop funky o els videoclips de la YouTube de, de, que sinó que existeix tot un ventany de possibilitats i és una, que la gent ho coneix bàsicament. I és això, l'objectiu d'agitar, de un dels principals objectius és fer que la, la, la gent o la ciutadania de figres com de la comarca prengui aquesta consciència de, la l'ansa o l'art de